Барабанчикът. Много-много отдавна, близо до едно далечно езеро, един барабанчик се скитал, за да се порадва на звездната нощ. Когато сигнал брега на езерото, намерил няколко парчета от толкова фин финленен плат, какъвто не бил виждал досега. Като видял, че наоколо няма никого, взел едното от тях и го сложил в джоба си. Колко мека и приятна щяла да стане възглавницата му. Същата нощ, докато си спял в коливата, чул да се чука на вратата. Ах, кой ли може да е по това време? Коя си ти и какво те води в този час? Аз съм принцеса и съм магиосена от една вестица. Вестицата ме затвори върха на стъклената планина. Дойдох тук, за да се потопя в езерото, но без парчето, Лен, което ти взе, не мога да отлетя обратно. О, много съжалявам. Взех го, защото нямаше никого наоколо. Може ли да ми го върнеш? Разбира се, но ти явно си много отчаяна. Има ли начин как да те спася? За да ме спасиш, трябва да дойдеш на върха на стъклената планина. Щом стигнеш там, по-голямата част от проклятието ще бъде развалена. След това мога сама да се спася. Но ще бъде невъзможно да стигнеш до самата планина. А, невъзможно е само за онези, които не искат да опитат. Кажи ми, къде е тази стъклена планина, принцесо? Стъклената планина е на хиляди мили от тъмната гора, която е пълна с могъщи великани. Сега трябва да тръгвам и не мога да ти кажа повече. Барабанчикът бил смел човек и от нищо не се страхувал. И така се запътил към тъмната гора. Когато я стигнал, започнал толкова силно да бие с барабана си, че цялата гора започнала да се тресе от звука, великаните чули шума. Кой се осмелява да нарушава тишината в гората ми? Това съм аз, барабанчика. Излез и се изправи пред мен, ако смееш. Ти, хилавотребно човече, не се ли страхуваш от нас? Бих се страхувал, ако бях сам но с барабана си извиках всичките си хора, за да им съобщя, че съм ви намерил. И какво дребни хорица като теб могат да сторят на нас, великолите? <съща> Можем да смажем хиляди като теб с краката си! Не ни подценявайте! Ние хората сме мислещи! Ще се скрием за дърветата в гората и щом се опитате да ни стъпчете, ще унищожите собствената си гора! И когато се изморите и гората ви е няма, ще ви нападнем с огън. Ти наистина ли смяташ, че хората могат да ни го причинят? Ами, ако не можеха, нямаше да го пръщат този, да ни търси сам, нали? И сега какво ще правим? Може да се направи само едно нещо. Мога да помоля хората си да се върнат и да ви оставят на мира. Но вие ще трябва да сторите едно нещо за мен. Ще сторим всичко, което кажеш. Само ни пощади от огъня си. Добре, тогава. Трябва да ме отведете на върха на стъклената планина. Добре. Можем веднага да те заведем там. Какво? Кажи на хората си да не идват. А, това ли? Разбира се. И барабанчикът започнал отново да удря барабана си, а великаните си помислили, че казва на хората си да се върнат обратно. Великанът досел барабанчика в дланта си и го прехвърлил от своята в тази на великанката. Всяка великанска ръка се простирала на миля разстояние и скоро барабанчикът се озовал на върха на стъклената планина. Благодаря ви, великани! Няма за какво! Само помоли хората си да ни пощадят. За това не се тревожете. Повече няма да ви притесняваме. Великаните си отдъхнали и си тръгнали. Щом достигнал върхът, там нямало никого. Само една мъничка колиба. Почукал на вратата. И на третото почукване вещицата му отворила вратата. Да върха на планината. Не е възможно някой да стигне до тук. Невъзможно е само за онзи, който не иска да опита. Ще се намерили храна и подслон за един пътник тук? Да, ще ги получиш. Но за това ще трябва да ми свършиш някаква работа за два дни. Ще направя каквото ми кажеш. Тогава, иди при онова езерце... И извади всичката вода от него. Ето с това. Трябва да го направиш преди първата звезда да изгрее на небето. Стига да не считаш, че е невъзможно. Невъзможно е само за онзи, който не иска да опита. Трябва да има някаква странна вещерска причина за тази необикновена задача. Иначе вещицата щеше да ме убие може пък да има начин езерото да се изпразни с това. Барабанчикът отишъл при езерото и започнал да вади водата с пробитата кофа. Но вадел само по няколко капки и нямало как да успее да изпразни езерото в уреченото време. По обед вече бил доста уморен. И тогава принцесата излязла от къщата с кошница пълна с плодове. Тя му проговорила докато се хранял. Не се тревожи, ще присуша езерото с магия. Ти просто си полегни и поспи. Принцесата потъркала пръста на ръката си и в миг езерото пресъхнало. Когато вещицата дошла да провери езерото през нощта, останала озадачена. Как го направи? Това е невъзможно! Невъзможно е само за онзи, който не иска да опита. Добре тогава. Имам още една задача за теб. Утре трябва да ми направиш хиляда букета с пустот светя всеки от тази гора, преди да изгрее първата звезда на небосклона. Барабанчикът влязъл в гората и оглеждал и търсил, но не открил нито едно цвете. По обед вече бил доста изморен. Принцесата отново се появила при него с кошница с храна. Заговорила му, докато се хранил. «Не се тревожи, аз ще направя букетите с магия. А ти си легни и поспи!» Принцесата потъркала пръстена на ръката си и веднага се появили хиляда букета с по сто цветя всеки. Когато вещицата дошла да провери през нощта, останала да писана. «Как го направи? Това е невъзможно!» Невъзможно е само за онзи, който не иска да опита. Щом вещицата чула това, веднага се разпаднала на части и изчезнала. Свободна съм, Тимо освободи барабанчико. И как сторих това? Заклинанието, което вещицата направи над мен, можеше да се развали. Само ако някой се опита да ме спаси, като изпълни три неизпълними задачи. Първата беше да стигнеш до тук. Щом веднъж достигна върха на планината, което вещицата смяташе, че няма как да стане. Тя изгуби по-голяма част от силата си над мен. А после, когато се съгласи да свършиш другите неизпълними задачи, тя нямаше как да ме спре да използвам вълшебството на пръстена си. Принцесо, знам, че съм само един барабанчик, но смяташ ли, че би могла да... да ме харесаш? смел човек, който рискува живота си, за да спаси една непозната. Не, аз не просто те харесвам, барабанчико, но те уважавам. И да, и аз те обичам. Ще прекараш ли остатък от живота си с мен? Да, но трябва да се махнем от това място. Иди в колибата и вземи от съкровищата на вещицата. Барабанчикът влязал в колибата, и видял, че е пълна със злато, скъпоценни камъни и всякакви бижута. Напълнил си няколко турби от тях, а принцесата взела само две неща – красив изумруден пръстен и огърлица с рубини и злато. След това дошло време да тръгват. Принцесата потъркала пръстена си и в миг двамата с барабанчика се озовали пред портите на двореца й. Но преди да влязат вътре, барабанчика е спрял искам да навестя родителите си и да им кажа, че съм се завърнал и съм добре. Да, разбира се. Но трябва да ми обещаеш да не ги целуваш, защото в мига, в който го направиш, ще забравиш за мен. Как мога да те забравя, любима? Ще се върна за нула време. И барабанчикът отишъл да се види с родителите си. Те толкова се зарадвали и го посрещнали с такава обич, че той е забравил за обещанието си към принцесата и целунали двамата си родители. Всички спомени за принцесата изчезнали. С съкровищата, които донесъл, построили огромен замък. Дъщерята на един богат благородник била избрана за негова бъдеща булка. Принцесата го чакала при портите на двореца. Но когато той не се завърнал, тя разбрала какво е станало. Тръгнала да го търси и скоро дочула за сватбата му. Сляла се с от влизащи и излизащи от имението слуги, и открила бъдещата булка. О, извинете, госпожо. Леле, дай да видя този пръстен. Прекрасен е. Не съм виждала нещо по-красиво досега. Да, благодаря. Ще ми го продадеш ли? О, не. Ще ти платя колкото поискаш за него. Но трябва да го имам. Ще си го сложа за сватбата. Добре, тогава ще ти го дам. Но в замяна ще ми позволиш да се срещна с твоя годеник за малко, щом изгрее първата звезда на небосклона. Бъдещата булка толкова силно искала пръстена, че се съгласила. На вечерта сложила приспивателно в водата му. И когато принцесата дошла да го види, той спял вече дълбоко и не могъл да чуе тропането на вратата. Отвори вратата, любими мой барабанчико, не ме ли помниш? Щем зърнеш вълшебния ми пръстен и ще си припомниш стъклената планина, вещицата. И всичко, моля те, само ми отвори! Принцесата плакала и умолявала цяла нощ, но барабанчика спял непробудно. На другия ден тя отново се върнала в имението. О, извинете, госпожо. Майчице, покажи ми тази угърлица. Толкова е красива. Не съм виждала нещо по-изящно от нея през живота си. Да, благодаря. Няма ли да ми я продадеш? О, не! Ще ти платя колкото поискаш, но трябва да я имам. Ще си я сложа на сватбата. Добре тогава, ще ти я дам. Но вземяна ще ми позволиш да се срещна с твоя годеник за малко, щом ми сгрее първата звезда на небосклона. Бъдещата булка толкова много искала огърлицата че се съгласила, но вечерта сложила приспивателно във водата му, за да заспи и да не може да чуе, когато принцесата почука на вратата му. Но този път родителите на барабанчика, които били чули виковете на принцесата от предната вечер, му разказали за това. Барабанчикът се сетил, че единственото, което го кара да спи непробудно, е това, което е сложено във водата му. Затова не я изпил и седнал да чака принцесата. Скоро чул почукване. Отвори вратата, любими мой барабанчик. Не ме ли помниш? Щом зърнеш вълшебния ми пръстен, ще си припомниш тъклената планина, вещицата и всичко останало. Моля те, само ми отвори! Барабанчикът отворил вратата. Принцесата му показала вълшебния пръстен и веднага си спомнил всичко. Любима моя принцесо! Съжалявам. Толкова много съжалявам. Как можах да те съправя? Ела с мен! Барабанчикът завел принцесата при своите родители и им разказал всичко. Майко, татко, тя е моята любима. Не мога да се оженя за никоя друга! Много добре, защото аз пък не мога да се омъжа за обикновен барабанчик. Но няма да върна пръста на и угърлицата. Можеш да ги задържиш. Аз открих истинското си съкровище. И така барабанчикът и принцесата са оженили с пишно тържество и пиршество и живели щастливо до края на живота си.